Radio Moldova Actualități prezintă E, lip, e. Lit, lit, lit. E, lip, de poezie și de stil de viață poetic. Caut peste tot poezia. Peste tot nu mă interesează altceva. Nu mă interesează decât miraculosul acela despre care Wittgenstein vorbea spunând că, de fapt, în lume nu se poate petrece nimic miraculos. Miraculos este doar faptul că lumea există. Ei, acest fapt miraculos că lumea există este tot ceea ce mă interesează. Și calea mea personală pentru a ajunge acolo este și a fost întotdeauna poezia. Poezia această stare mereu vechetoare dintre ziua și noapte, dintre gând și sentiment, dintre inimă și cuget, ei poezii, toți roda al acestei stări, niciodată târzie, niciodată împlinită. Dar pot ei oare, pot oare poezii să schimbe lumea, să o facă mai bună, mai fericită, să ne scoată din tipare? Și ea poezia totuși, ce este? O lume aparte? O lume a noastră? O lume a lor, o lume a toate existente între pământ și cer și dincolo de nori, dincolo ce e, dar dincolo de azi, de ieri și de mâine, de inimă, de cuget, de viață, de cuvânt și necuvânt, de iubire și eternitate, ce este... Nu știu dacă acesta este răspunsul, dar mă iau după regula generală, pe cu gânduri de aur, pe trupul Euterpei terpei de poetul Leo Butnaru și zic Poezie dulce amară, pe nimeni nu l-ai făcut cu adevărat fericit, ci doar mulți și pentru atât, mai puțin nefericit l-ai făcut. Bine v-am regăsit la elitie, bine v-am regăsit în mărțișor, în poezie bine v-am regăsit. Ce bine că se mai scrie și că mai e și sărbătorită. Și ediția de astăzi a emisiunii e un omagiu adus acestui eveniment prenume Poezie. Veți asculta versuri decupate din Arhiva Radio Moldova în lectura poeților care le-au dat viață. Elit, elit, elit, elit, elit. Revistă de poezie și de stil de viață poetic Tu de ce nu scrii versuri? Fața ta lată, schimonosită de plâns, e o dovadă că ai putea scrii. Apipăieți dinții să le simți smalțul. Ah, cu câtă cruzime ai roade capătul pixului, dacă ar fi să scrii versuri. Și de ce n-ai scri Ci s-a dus și ție cărărușa sub apă. Ți-a căzut și ție moralul din piept. Îl simți pe bacovea suprapus pe oasele tale, scioarele lui pe oasele tale, Mergi cu el la scăldat, stați amândoi la soare, Ascultați cucul, O umbră din lumea cealaltă vă apără de insolații, Nu te mai scuturi de el, de oasele lui, dacă nu scrii și tu versuri, Încearcă și scrie, rămâi singur cu oasele tale În dealul literaturii. Sizif, lucrează visarea în inima ta, Luminilor loc să le facă, În mâzga fierbinte, în forfota grea, Pornită în tine de viacuri. În stupul duhnind polen și gunoi, În mâl mișunând de jivine, Sortită să piară odată cu noi, Precum s-au născut anonime, În turbur vârtej de pământ vălmășit, În vuie de stânci prăbușite, În spuza la urmă de foc potolit, Pe pale de mâni adormite, Cândva să răsară în fine timid Pe-un capăt de lumânare,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 Târfă de lux, ce ai dormit cu Baudelaire în pat de absint, și te-ai tăvălit cu Apolinaire pe sub podul mirabo și te-ai ținut de șaua lui fi în războaie, și te-ai iubit în blocul din piața Amzei cu Nikita Stănescu și. De ce mi-ai otrăvit ca o scorpie viața? De ce m-ai ales pe mine ca să-mi pierzi iubirea și tineretile? Homer, Edgar Poe, Rembo, orc Cavafis.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 Lux al deșertăciunii Mi-ai legat de piciori ghiuleau vorbelor goale M-ai deferit tribunalelor publice Ah, dacă și carnea ta ar arde pe rug Dacă aș avea și eu tribunale Dacă și dacă voasele tale n-ar fi de aer Paladă N-am altă ana mă zidesc pe mine, Dar cine-mi poate spune că-i de ajuns? Când zidul nu se... Dar cine-mi poate spune că-i destul? Când zidul nu se surpă de la sine, Ci împins de o toană de buldozer somnambul, Înaintând de-a valma prin coșmar, Și iar zidesc. Cum aș ziti un val O mănăstire pururea lichidă Sortită să se năruie la mal Și iar zidesc o oh, var și cărămidă Și fără de prihană o făptură Drept armătură visului infam N-am altă ană și pe mine chiar din ce în ce mai rar. Struguri Dacă nu suntem la fel cu versurile noastre, la ce bun să mai scrie? Eminescu și Rilke, Byron și Boliac și Mureșanu, Voiculescu și Mantelstam au reușit. Struguri nevăzuți, storși în presele timpului. Dacă nu-și pot încarna imaginile, ce le mai rămâne poeților? Roa și cernelurile, da, Broboanele de trudă, da, simetria, dar mai cu seamă sângele spălând obrazul și mâinile care țin cartea. În fibrele tinere ale lemnului, în cămările închise ale pietrei, numai zvâgnetul arterelor pătrunde, numai culoarea sângelui rezistă vremii. Bătrânul poet când trece pe stradă bătrânul poet, bătrânul, grozav de bătrânul poet, se scurge și timpul cu mult mai încet, ei bine, cu mult mai încet. Bătrâni și bătrâni în scoarul verzit, pe scaune în un verzit, încep să-și declame cu glasul dogit, cu glasul extrem de dogit. Când versul știute de mult pe de rost, răsună și acum pe de rost, se face și scoarul, pădure ce-a fost, pădurii. Exact cum a fost. Iar zgomotul acestui oraș estival, Auzi ce cuvânt, estival, E ca o mazurcă pe vremuri, la bal, La cine mai știe ce bal. Priviți-l, bătrânul acel de suet, E un june acum, de suet, Căci trece pe stradă bătrânul poet. Bătrână, bătrânul, poet. Când trece pe stradă bătrânul poet, Bătrânul, extrem de bătrânul poet, Copiii alergă și ei mai încet. Aiure, copiii încet. Ba, chiar din urmă și o strâmbă grozav. Ei bine, îl strâmbă grozav și nici nu le pasă că-i poate bolnav. Mai știi? Poate chiar e bolnav? Dar el e atât de voinic și absent. Poetul e atât de absent că nu mai desparte trecut de prezent și nici viitor de prezent. El vede, dar unde anume în timp? Ei, unde anume în timp? Un cap cu plete de piatră și în iar jos, lângă soclul spre suitor, o tocmai spre suitor, Copiii aceștia, un domn profesor, un foarte sever profesor, și aude cum tinere voci ca prin vis, îngână anume ca în vis, un cântec de glorie încă nescris, un cântec cum nu s-a mai scris. Și atunci aleargă bătrânul poet, acasă bătrânul poet, Să scrie, să doarmă pe vechiul caiet, De un secol pe-același caiet. Antract Poate mai scrie o poezie mică-mică Să-ți umple restul paginii Poate mai trișezi cu poza de la douăzeci de ani de dimineața până seara te asurzește toba de tinichea a piticului Și-ai vrea să scrii într-o limbă necunoscută, să nu se vadă cum ți s-a urățit creierul și cum a început să muște, Dar furia cunoaște puține cuvinte. E ca o casă fără geamuri. Autograf pe luminița zilei Doamnă viață, numai moartea e cu siguranță Cât de puțin îmi trebuie O tânără carte să-mi văd de partele aproape Niște cuvinte pe fila zilei cu inima crestată M-au luminițat însănătoșindu-mă de moarte. Asta e, doamnă viață, vei trăi cu siguranță mereu înainte, te-am văzut joi într-o zi de noiembrie, într-o tânără carte, luminând în cuvinte, în amintirea duhovnicului părinte. Fie mereu sfârșitul departe. Capăt de ață Așa se duceau lucrurile de la mine,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 spune de ce ai venit azi cu flori la poarta cimitirului? Cina din urmă, Un bol de aur pe masa cinei mele, cu totul și cu totul de aur, Și sco din el cu lingura de lemn bucatele spățului, hartane, înger de câmp.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 Unul din acești singuri Mă va vinde Nimeni nu șterge Barba năclăită de seu Pe brazul meu Doar vinul scade cu agulat pe buze Și în oglinda frântă A ultimei din cupere din urmă. Îmi zăresc Blândea frunte încoronată Cu mărăcini de aur Îmi văd ochii, proprii ochi Cu ploapele închise Treizeci de rodii le-arunc pe masă și abia mai pot rosti. Să vină straja. Stea citind, om nemurind. Punem mai maică, busuioc, rampe pe mâni și rai pe ochi, Și pe gură, maică, hai, Punem grai și încă grai într-o veci. Iar la fecior, pasăre pe gura lor, pune Maica, ai să auzi, de la rădăcini în sus, cum pluguri în pământ, stea citind, morind murind. Pune că larg de frunți, pici avem scump în părinți, pici avem strățar întâi, se mănând în copii, Lacrime spre a spori, zorilor de zi, pune Maica printre sori ochii mei ca două flori, vedeam-aș cu ei un pom, rămuros, rodit și om, suspideal și tot ion. În 3 Primele amintiri din proterozoicul copilăriei mele nu îl rețin peleuțul leuțul vilii, oricât de stranu ar părea. Nici cum am tăiat florile de pe draperii, am îzgălit cu creioanele tapetele nou-nouțe, Asta mi-au fost povestite, pot crede, pot să nu, de altfel ca și istoriei citite din cărți. Memoria mea se naște pe limbă bifurcată de șarpe, cu mama și tata care nu-și dau rând la moarte. Și poate această amintire primară nu ar avea nicio importanță dacă nu mi-ar traversa pe rând paleozoicul, mezozoicul, neozoicul, când în spectator au insistat să devină arbitru. Mama trebuia să moară de câteva mieisprezece de ori, dacă era să o cred. La fel și tata s-a îngropat bucată cu bucată, niciodată n-am înțeles de ce. Pe cine îl dor mai tare picioarele, spatele, cine are ficatul mai necrozat decât cine, tensiunea mai înaltă, la cine plămânii sunt lăsați mai jos, cantitatea de hemoglobină din sânge mai scăzută, știu doar că moartea nu vine acolo unde e așteptată. Morții nu-i convine să fie programată. Rând pe rând le-au murit mamele, tații, iar ei continuau să se contrazică cine va muri primul. Între timp s-au prăbușit avioane, sute de mii de oameni au murit dintr-o lovitură de grație de tsunami, sub ruinele cu tremurelor, în războaie, atacuri teroriste, de foame. Chiar credeam că din solidaritate le vor urma gestul când într-o zi au venit de la investigații și urma să citim iar în trei cartelele medicale pentru comparație. Dar muriți odată, unimica toată, am urlat prea aceeași limbă de șarpe. Cât se poate atâta de trăit? De unde atâta viață nerușinată? Dintr-un ritm în altul, am ieșit ades să fiu mai auzit și un pic mai înțeles că ce am purtat în ochi lumină gânditoare Voind a vă uni cu suflet şi-o cântare, să mă ridic cu voi în carte și la plu puțin pe cât am fost mai mult să vă ajung cocoarele se duc și gândul mi-l întrec, Coare pădea lor prin peptul vostru trec, Vă las să mă așteptați din nou în primavar, Sosind pe muguri noi, îndrăgostiți de țar, cam legănat în grai și-am sfătuit cu minte copii ce vor găsi în mine un părinte. O suflete, ai sălbătăcit bătând cărări pustii, E timpul să mai dai și pe acasă, Unde în casa mare meroase agotăi, Iar leleiacul e gătit ca o mereasă E o în satul tău care mai mult tace, Dar vorba când o spun parcă te arunge Cu miere pe la inimă, Învăluit de pace, Un meloșel la sfârcul stelei suge. Și au o lege, mamele, precum un soare, oriunde viața fie nemilos și ar duce, pe căi lungi de topazuri pe cărărea mare, laptele în piepții mamelor e numai dulce. O suflete, tu mi-ești măsurant toate, mai cuprinzător mai decât mi-este viacol, adună-mă și du acasă din departe, unde-a dat în floare liliacul. Umilința este o palmă. Umilința este o palmă învinețită de frig, un cap înfundat în guler, o gură care inspiră aerul expirat de alte guri. Umilința e mama noastră și a părinților noștri, fiica pruncilor noștri vii și a celor pe care nu i-am lăsat să se nască. Umilința e sărutul așteptat cu anii, respins de ceara sleită între degete, sexul fotografiat ce pare atât de ireal și cel blestemat pentru veșnica sa puritate. Umilința se cuibărește în craniile pustii, în buzunarele goale, în inimile deșarte, ea ne intră în măduva oaselor, ne suge sângele, ne roade visele, umilința ne omoară zi cu zi. Dar cum să trăim fără ea? Cum să ajungem la țărmul tot mai îndepărtat al demnității? Fii umil copile, fii umil bătrâne. Doamne, de ce umilința e viață? Paradisului meu, fără regret, fără rușini, Că nu voi mai suporta actele tovarășilor mei de drum și orice semn al lor va vorbi inimii mele numai și numai despre moarte, despre moartea lor ca despre moartea altora, despre moartea altora ca despre moartea nimănui, fără să le pese câtuși de puțin de bogăția vieții, călcându-se unii pe alții în picioare, mințind, furând, înșelând, lovind, scuipând, trădând, urând, pismuind, ignorând, violând, ucigând, ca unulise atunci, coborându-și pânzele corabiei sale întoi unei furtuni, voi prinde cerul de o margine a lui și cu brațe strașnice mi-l voi aduce mai aproape, fiu, învelindu-mi trupul în mantea lui ca să mor. Altfel cum, când în apa curată a nopților, nici o rugăciune simplă de om nu mai spală de mult chipul și limbile nicii străbat aerul tuturor zilor ca o sirenă nebună cu mii de glasuri. Altfel cum să poți naviga corect cu poezia lumii? Când un neam de șobolani își duce via pe coverta ei de vise și la ce bun să tot asculti îngrijorarea lumii și la ce bun să tot străbați a te ape gândind la frații tăi din viitor cu inima străpunsă. că ajungând într-un final la ei Paradisului tău se în dar toată această menajerie de fiare turbate. Nu, mai bine uitarea fără vise, mai bine tăcând să-mi ascult Dumnezeu, respirând vinând lângă somnul meu, fără rușine. Urme în amestec, între lumea aceasta de conținuturi și lumea cealaltă de viduri, ca un orizont punctiform trece, motivul existenței și inexistenței deopotrivă, trece o cărare pe care, în amestec, se văd măruntele urme ale creaturilor și fabuloasele urme ale creatorului, ca o vizibilă improvizație,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 liniștea imensității. Apoi, zâmbind, bătrânul muzicant își duce la buză luleaua ca pe un mic saxofon în care fumegă cântece mare. Lecția despre cum. Se ia o bucată de piatră, se cioplește cu o daltă de sânge, se lustruiește cu ochiul lui Homer,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 ce cup perfect ar fi fost acesta de n-ar fi avut un colț sfărămat. Notă informativă. Data de 21 martie a fost declarată de UNESCO începând din anul 1999 Drept ziua internațională a poeziei, ca o recunoaștere a faptului că oamenii de litere și de cultură, poeții și scriitorii din întreaga lume, și-au adus o contribuție remarcabilă la îmbogățirea culturii și spiritualității universale. Noi am încercat să vă oferim în aceste 30 de minute o întâlnire cu poezia. Ați ascultat înregistrări din Arhiva de Aur Radio Moldova Reflecții de Mircea Cărtărescu și poeme în lectură autorilor Nicolae Popa, Valeria Grosu, Arcadia Suceveanu, Ana Blandiana, Adrian Popescu, Aureliu Busuioc, Nora Iuga, Gheorghe Vodă, Viorel Ploieșteanu, Doria Șișu, Gheorghe Tomozei, Anatol Codru, Aurelia Borzin, Ion Vatamanu, Ion Gheorghiță, Irina Nechit, Emanuel Pope, Leo Butnaru, Basile Romanciuc și Nikita Stănescu. Emisiunea a fost realizată de redactorul Nina Parfintie și regizorul artistic Silvia Ilarionov. Vă mulțumim dacă eventual ați fost alături și ați împărțit cu noi aceste clipe de poezie. Vă urăm o seară liniștită ca un poem de iubire. Pe miercurea viitoare! Tot aici, pe Radio Moldova și tot la 22.30. Să fiți aproape!